Radio 1 Sissi Barlin Vi kan läsa i tidningen idag tidningarna ska jag säga att en papp i Dalarna, han tröttnade på dotterns mobbning, alltså dotten blev mobbad, åkte till skolan och läxade upp de här mobbarna och nu har han dömts för olaga hot och misshandel, domen meddelades, meddelades igår i farligt och jag läsa innan till här flickan blev i månader trakasserad av tre andra elever på en högstadieskola i Dalarna när hon en dag i mars i fjol under lunchen smsade sin pappa att hon blivit mobbad igen blev han ursinnig bland annat för att han uppfattade att skolan inte gjort någonting åt det här han åkte till skolan för att läxa upp mobbarna berättelsen om, om hur det hela gick till skiljer sig sedan åt ehm, och de här tre pojkarna som jag har förstått att det är han är alltså, pappan blev dömd då för misshandel, olaga hot till 75 timmas, timmars samhällstjänst och även att han ska betala ett skadestånd till de här tre pojkarna på sammanlagt 17 000 kronor och jag blir så otroligt beklämd när jag läser det här för det finns ju absolut ingen vinnare i den här historien eh, jag förstår den här pappan helt och fullt. Jag har inga barn själv, men jag var en gång ett barn som blev mobbad i sex år i grundskolan. Jag blev kallad saker varenda dag. Jag fick, byta, jag fick flytta på mig och byta skola två gånger. Och det blev inte bättre. Det blev bättre när jag började högstadiet, för då var det helt nya klasser och så löste det sig själv på något vis. Men det är så otroligt många barn som går igenom och har gått igenom, som är vuxna nu, det är jag. Har gått igenom, och vi alla, när man är inne och läser på forum som mobbade personer in och skriver på, eh, på Twitter och så vidare. Alla nästan har en gemensam upplevelse av att lärarna, skolan, de vuxna som inte är föräldrar, eller även föräldrar gjorde ingenting. Eller i alla fall inte tillräckligt. Min upplevelse är att lärarna visste precis vad som pågick. En lärare om man är om man inte är helt så ser man vilka elever som blir utsatta väldigt fort. Man ser också vilka som ligger i riskzonen för att mobba. För barn som mobbar mår ju inget bra. De kommer ofta från dåliga familjeförhållanden och så vidare. Det behöver inte vara så, men ofta är det så. Jag upplevde att mina lärare gömde sig bokstavligen i lärarrummet på rasterna. De var inte ute och såg vad som hände. Och sen när jag långt senare i vuxen ålder var lärarvikarie för jag ville på något sätt ge tillbaka... Alltså positivt så vill jag ge det till som jag inte hade fått av mina lärare, trots att jag inte är lärare så vill jag ändå kunna komma in i de här klasserna och vara lärarvikarie under några månader och försöka förstå också hur det ser ut i skolan idag det här var några år sedan och jag såg direkt, den här pojken är utsatt den här flickan är utsatt, den där personen den här klasskompisen är ett problem han mobbar folk, han är taskig eller om det var en tjej, det var lite olika och gick till rektor och lärare och sa det här jag har nu varit här i den här klassen i fem dagar jag ser att i klass 7b så är det och så här och det enda de sa, det var tre olika skolor var, ja vi vet att det finns problem ja vad gör ni åt dem då nej vi vi jobbar på det ja Hur då? Vad gör ni? Det är ett akut problem. Ni kan inte gå och vänta på att det här ska gå över. Ni måste ta in den här personen eller personerna som mobbar på samtal. Ni måste verkligen ställa den här personen till svars och prata med föräldrar, ha någon form av krismöte. Ni måste lösa det här. Ja, nej, men vi, vi jobbar på det. Och jag kände som fruktansvärt passivitet. Jag säger inte att det inte finns lärare som reagerar mot mobbning. För det finns det uppenbarligen. Men med tanke på alla de svenska barn som varje dag går till skolan och känner sig kränkta mobbade så har vi ett stort haveri. Någonstans så är det ju är det lärarna som är underbetalda, som inte orkar ta tag i de här problemen. Mobbning är ju otroligt vanligt. Jag tror det förekommer i varje skola faktiskt, på något sätt. Som inte orkar ta tag i problemen, det är föräldrar som jag upplevde barnen som mobbade mig det var ett, några tjejer två tjejer och två killar framförallt deras föräldrar var allihop i förnekelse nej men inte skulle min lilla dotter som är så söt göra så att det där har du hittat på eller nej men min son, han är ju, han är ju jättesnäll han menar ju inget illa nej men han slog mig igår, det var inte så snällt för jag blev jättelässen ja men han är bara kär i dig nej han är inte kär i mig, han är en mobbare och så där håller vuxenvärlden på och barns beteende. För att vi inte orkar, för att vi inte vill. Jag vet inte. Du får faktiskt ringa in och hjälpa mig på traven, för jag känner mig väldigt förvirrad. Och så vill jag prata om den här pappan i Falun, eller om man bor i Falun vet jag inte, men han dömdes i Falun tingsrätt. Eh, I Dalarna, som tog lagen i egna händer. Eh, jag tycker aldrig det är okej okay att använda våld. Eh, och det går ju, som sagt, meningarna går isär vad pappan gjorde. Eh, pappan säger du, att han tog ett hårt tag om en av pojkarnas arm men att det inte var ett hårt tag. Eh, och de själva mobbarna då uppger att han har visst har tagit dem i håret och armen och skrikit på dem och sådär. Och var går gränsen? Ska man som förälder ens behöva göra det här? Och hur skulle du ha reagerat Håller du med den här pappan Det är väldigt många som har visat, visat sitt stöd Till honom idag i facebookgrupper och så vidare Tycker du att han gjorde rätt Som åkte till sin dotters skola och läxade upp Hennes mobbare eller tycker du att det är inte okej okay Oavsett 0200 11 12 13 Vem pratar jag med Hallå Tjena, Tjena vad heter du jag heter Linus. Hej Linus Vad tänker du om det här jag tänker att absolut. Han gjorde det självklart. Alltså jag kan inte påstå att han inte är rätt. Jag, jag hängde inte riktigt med. Hade han, hade han, hade, han hade inte slagit någon här... Nej, det går ju så här. Det är ju olika, men rätten valde jag tro på pojkarnas berättelse. Jag ska läsa här. Eh, han hade då tagit... La la la, ska vi se... En av pojkarna uppgav att pappan tagit hårt till hans arm och sedan greppat tag om hans hals. Och den andra säger att han tag, drag, greppat tag om hans hår och sagt ni ska ge fan i min dotter. Ja. Eh, och den, andra på, den tredje påstod att han också blivit dragen i håret. Men det var ju inga slag. Nej, alltså dra i håret är väl kanske lite överdrivet. Men ta tag någon i armen när man ska prata med en, det är på. Liksom. Men runt halsen, det är väl lite också överdrivet. Absolut. Ja, vi... Men jag kan, man förstår ju ändå färsan. Det är klart att man försvarar sitt barn. Liksom. Men jag kan se framför mig... Jag har väldigt svårt att tro. Nu vet jag ingenting om den här pappan. Om han är dömd för någonting tidigare och sådär. Men mm. jag tror att en helt vanlig... Ja, småbarns tonårsfarsa Som mm. bara har gått och känt sig... Det hade pågått i flera månaders tid den här mobbningen av hans dotter. Och mm. han upplevde att skolan inte gjorde någonting. Jag som förälder hade också blivit desperat i slut. Vad gör man? Absolut. Men... Eh... Det man kan reagera på liksom, är att för skolans sätt att hantera mobbning, det är, liksom, det är ett jävla skämt. Har du själv erfarenhet där, Linus? Ja, jag har eh, syskon som har blivit praktiserade i skolan. Så att, eh, och jag kan säga att sätt att de hanterar det på, det är liksom, ju ja, inte det, det, det så stor skillnad. Liksom, att de plockar in alla till grupper, om så ska man sitta och prata med, med ursäkter, så fortsätter det här i alla fall efteråt. Mm. Men föräldrar skyddar ju alltid sitt barn, oavsett vad det är för någonting. Även om man är slagit ihjäl någonstans, liksom, det är klart att man fortfarande försvarar sitt barn. Men vad, vad tror du... Det här är ju väldigt komplext, Linus, men om, om du fick bestämma, vad, vad ska man göra för att minska mobbningen i framförallt skolor? Det är ju otroligt utbrett. Vad gör man? Vad börjar man? Det är ju jävligt svårt, men det går väl tillbaka till föräldrarna. Har man, det är jag så de man dåligt en dålig som blir här sådana som trakasserar och mobber. Mm. Tycker du att det daltas för mycket med som i det här fallet eh, ja, nu är inte du säkert någon rättskunnig, det vet ju kanske jurist, vad vet jag. Men, nej, det inte jag heller. Nej, men om du bara får tänka högt att den här pappan dömdes, känns det rätt eller känns det lite som att man ändå daltar med de här mobbarna? Alltså det är lite daltande att visst han kanske inte behöver, behöver bli dömt ännu så allvarligt, men uh, nu vet inte jag exakt vad han gjorde. Jag inte jag inte folk det händes inte heller. Jag menar, rättsprocessen är inte alltid rätt i Nej. Men det blir ju också någon så här... Jag tycker rättsväsendet ska vara korrekt, såklart. Men när de här tre pojkarna då, för jag väljer att tro på den här flickan, för skulle hon ljuga om det? Liksom, uh, mobbade henne, och så blir pappan dömd. Hur blir livet enklare för henne i skolan sen? Nej, precis. Det är liksom... Man måste tänka lite konsekvensetiskt där. Att det är liksom inte bara plikten som eller, man måste tänka på. Vad blir följderna? Nu när den här pappan har äh, att rätt i de där grabbarna så det kanske det blir en ny grej att man kollar där i uppgift. Mm. Nu försvinner du Linus men tack för att du ringde. Det bröt där. Men vi fick, vi fick in poäng. Hallå där. Hallå. Tjena, vad heter du? Hej Tony, vad tänker du om det här? Jag tycker att det är faktiskt helt rätt. att dagens, de förstår ju inte vad man säger. Och skolledningen är också katastroligt tycker jag. Har du egna erfarenheter av det här? Eftersom du låter som att du har varit med om någonting. Ja, en gång med min son, han var i 11 Och det var samma sak att några killar höll på med honom. Mm. Men det är så att han kan ju försvara sig. Men det är det, han vill inte bråka. Det är det som är grejen. Ja, det är väl bra att, ja. att inte vilja slåss själv. Nej, exakt. Och han säger ifrån, men de verkligen äh, håller på fortfarande så till slut Vi kan jag gå själv till skolan och ta de här grabbarna åt sidan och prata allvar. Hur gick det då? Ja, det gick väldigt bra. Efter det så funkar det hur bra som helst. Men du var inte fysisk mot dem? Du tog dem inte i håret eller? Nej, jag var lite bara höjde rösten lite lätt och jag tycker det är väl inget farligt med höja röst tycker jag i alla fall. Mm, för att den, den här domen mot pappan som gjorde samma sak men enligt rätten då så har han varit fysisk mot dem. Eh, det är ju olaga hot alltså. Ska vi se här så jag fel? ser ja, Jag tycker att det är lite löjligt det också faktiskt. Olaga hot. Så. Du skulle ju kunna blivit anmäld, blivit anmäld för det också. Nej, inte om jag tog våld. Det gjorde jag inte. Nej, men olaga hot. Alltså, de, om de här det beror, barnen... På, det beror på hur man resonerar olaga hot. Alltså, det är mm. lite tyngre, tyngre ord för så små unga. Jag. Men var du rädd när du skulle konfrontera dem eh, att du kanske skulle bli anmäld eller få något? Nej, för att jag var ju ganska lugn och sansad. Jag var inte inställd att gå och slå dem på så sätt eller ta dem hårt i handen eller något sånt. Mm. Så jag gick lite lugn och förklara att klara och prata. Jag var inte så här hysterisk när jag var där. Absolut inte. Nej. Men viktigt, jag tycker det är bra. För det är viktigt hur det är inställd när du kommer till ett ställe. Du slänger ju vart du än går. Du ska vara alltid lugn och bemöta och lyssna på de andra vad de har att säga. Men, ja. på det samtalet. Får jag bara fråga om du vill säga ja. det? De här barnen som, som mobbade, din son, eller mobbade din son, vad hade de för förklaring? Försvarade de sig på något sätt och sa ja, men vi, eller erkände ja. de? fortklaringar men det har inte jag gjort det men nej, det var han som gjorde det och det, de visste inte var, varför de gjorde det och jag kan tänka mig de hade inget svar. Nej. Det som var löst och de skyller på varandra allihopa. Men jag kan tänka mig att det är redan grupptrycket som gör så att man måste vara cool i klassen och skolan och visa för tjejer och hit och dit. Mm. Men det upphörde sen de lämnade din son i fred. Ja, självklart men det här börjar ju redan för tio års åldern. Det är det man. man måste hindra redan nu för att det ska gå och bygga vidare. Det är det. Mm. Vänta, jag, jag tycker det är all heder till dig, Tony. För att mm. om man kan vara så lugn som du säger att du var och dit och resonera så tror jag de flesta barn förstår. Självklart. För att det är ingen. Det är meningslöst att hålla på vara aggressivt. Det hjälper inte. Tack för att du ringde. Ha det bra. Tack, tack. tack. Hej. Hej. Ringer du på alla linjer. Hallå där. Vem har jag med mig? Hej, Jessica. Hej Jessica, vad tänker hey. du? jag tänker att mobbarna får byta skola direkt. Mm. Olika alltså, skolor, bryta det gänget. Det görs ju ibland, men det är ju, som jag har förstått så är det ju vanligare att den som fortfarande, som jag fick göra, som blir mobbad som får flytta. Exakt. Varför inte. tror du att det är så? Ingen aning. Jag tror, det är säkert någon lag att man inte får tvångsomplacera eh, skolval. Nej, det är vi har ju fritt skolval, skolval och sådär. Och lite. Ja, exakt. Men man ja, men kanske kan byta klass om... på dem eller någonting, jag vet inte. Fast då träffas de ändå på rasten. Jag tycker att de får byta skola. Det är inte offrets grej att behöva byta. Men det blir också den här skammen. För jag tänker, barn är barn. Men jag kan fortfarande lida av, det är inget trauma att tänka och tänka på dagligen. Men jag kan känna mig så här faktiskt kränkt över att jag var den som var utsatt. Jag mobbade aldrig någon. Och jag fick hålla på och bryta upp och byta skola. Det är ju som att säga att det var jag som var problemet. Exakt Det är det jag menar. Det är de som ska byta skola och inte till samma skola. För jag, jag håller med dig jag, jag hoppas att eh, om man gör det med barn, det kanske kan låta hårt, men om man gör det så får de här, och förklarar pedagogiskt, nu gör vi så här för att ni kan inte sköta er och vi kommer ge er en ny chans på en ny skola. Mm. Men så de verkligen, jag, tror att, jag, jag tror hoppas att det injuter någon slags insikt att de förstår att oj, så här, det får konsekvenser. Ja exakt, Så ska de annars förstå att det är fel liksom? Eh, och det är kanske inte så snällt att byta skola på dem Men det är inte så snällt att förstöra livet på den de mobbar heller Nej Tack för att du ringde Jessica, ha det fint Tack tack Tack. Hej. Hej. Jag tycker du som lyssnar att den här pappan som dömdes av farlig tingsrätt häromdagen Till eh, ja, skadestånd och samhällstjänst För att han läxade upp sin dotters mobbare Och då även fysiskt tog dem i armen, tog dem i örat eller håret eller vad det nu var. Eh, var det rätt att han dömdes för det här? Ja eller nej, ring in till mig. Du får även ha andra tankar om mobbning efter pausen 0200 11 12 13. Radio 1. Cissi Wallin. Välkommen tillbaka till Cissi Wallin i Radio 1 denna fredag. Jag pratar mobbning med dig. Ett ständigt, tyvärr ska jag säga, aktuellt ämne. Och nu är det en pappa i Dalarna som har dömts hans dotter har blivit mobbad i flera månader i sin högstadieskola. Och han fick nog när skolan, han upplevde, eller familjen upplevde att skolan inte gjorde tillräckligt för att hjälpa dottern. Han åkte dit och läxade upp de här mobbarna. Historierna går isär, men han är dömd då för att både ha hotat dem. Eh, ordagrant vet jag inte vad han sa, men jag har inte förstått det som att det var något dödshot. Utan du ska, ni ska ge fan i min dotter, är till exempel en sak som han har sagt. Eh, och han har även tagit dem i armen hårt och dragit dem i håret någon pratar också här om ett eh, något, inte struptag men tagit tag, tag, tag i halsen och detta är ju väldigt, det, det är ju aldrig okej okay att använda våld enligt mig men vad tycker du, för han blev ju faktiskt dömd till samhällstjänst och 17 000 i skadestånd eh, Var går gränsen När ska, vad ska man som vuxen förälder då kunna säga eller annan vuxen till barn som mobbar utan att det ska kunna ses som ett hot Ring in till mig, Cixi Valin. 12 13. Hallå där. Hallå. Hallå, vad heter du? Eh, Carl heter jag, hej. Eh, jo, eh, jag tycker eh, nog att det kan vara rätt att, att... Men i första hand så kan jag nog eh, prata med barnen. Eh, det tror jag är viktigt. Det vet inte om man har gjort här. Men, men innan man tar till, till det fysiska så tror jag att eh, det är varit bra i alla fall, att prata med dem först. Eh, för jag tror att eh, de flesta barn blir nog lite då när en av de föräldrar kommer att se till sig här, faktiskt, det tror jag. Mm. Men, men du tycker ändå att våld eller någon slags våld, men för om man säger när jag gick i skolan för 15 år sedan gick jag i högstadiet, ja. då, då var det helt okej okay för lärare att liksom ta en hårt i armen om man inte, ja, om, om man kom in i ett klassrum där man inte skulle vara till exempel och störde, då tog de en hårt i armen och så sa de nu får, eller om man inte lyssnade så gjorde de det och liksom först ut ur klassrummet. Idag blir ju lärare anmälda för sånt. Tycker du att det liksom har blivit för mjäkigt? Ska man kunna... Är det så du menar? Eller vad menar du med att vara fysisk? Uh, ja, precis. Jag tror väl att uh, alltså i första hand så... Som sagt, jag vet inte riktigt om det här fallet. Men jag tror att uh, om det är så att... Uh, alltså vissa barn kan säkert vara riktigt jävliga. Det, det tycker jag minnas själv från liksom, skolan och sådär när man var liten och så. Så att alltså, vissa kanske kanske kan behöva nå någon form av fysiskt att förstå allvar. Men jag tror inte att du visst att ta i armen så där. men jag tror i första hand så tror jag att jag vet inte om jag bakgrunden just det här fallet men det nej har, det vet men, inte jag heller men man kan bara stå på det som går på det som står i tidningen. Ja precis. men jag tror att om en, om en förälder kommer till skolan och kanske till, till och med tillsammans med en lärare säger till någon liksom att nu får inte göra det här med ja liksom nu får ni lägga av mm. och sluta mobba så det, det tror jag det tror jag i första hand i alla fall, räcker rätt långt. Typ att kanske tillsammans med lärare eller en eller någonting tar ett möte med eleverna i liksom, fråga. Mm. För det är väl också farligt, tror jag, med... med nu, som sagt, jag har inte liksom, konfronterat så många mobbar i vuxen ålder men, alls. Men det här med när man är väldigt anklagande, då är ju barn och även vuxna har en tendens att, att säga så här nej, men jag har inte gjort något. Eller börja försvara sig. Istället för att fråga... Då kan man ju hellre fråga så här, varför... Tror du att mitt barn upplever att du är taskig mot, mot honom eller henne? Det låter ju som en jättebra idé. Absolut. Ehm, och en dialog. Ehm, helt, helt klart när, när, det, när det går. Liksom. För jag tror någonstans, Karl också, jag vet inte om du tänker likadant, men någonstans får vi aldrig glömma att de barnen som mobbar, de mår ju ingen bra. Det är ju inga välmående liksom, friska, ska jag inte säga. Men det är ju inga barn som har det bra. De borde, de borde må bättre. Ja. Det låter som en bra idé att, att verkligen prata med, med barnen. Men eh, som sagt, jag tror också att det kan vara... Alltså med mig själv från skolan... Eh, alltså det var väl säkert någon gång så sådär... Eh, jag har väl säkert retats också när, när jag var utan Inte mobbat så, så det är att man ska göra distinktioner och skilja liksom åt kanske mobbing och, och kanske reta sådär. Mm. Eh, för, för det blev väl själv liksom, eh, liksom kallar och sådär. Mm. Det, det är ju helt milt, men, men det är klart att det kunde vara liksom, irriterande ibland, men jag tror att... Eh, Um, jag tror att ibland... Alltså, jag, jag, jag kan tänka mig att um, um, alltså, upplevelserna är olika. Alltså, vissa barn kanske också upplever att någon retar som, som betydligt jobbigare och värre än, mm. än andra barn. Det, det tror jag också. Så det, kan ju, så det kan ju bli väldigt subjektivt där och då kanske föräldern då som, jag tror alla föräldrar är, är beskyddande och ibland överbeskyddande. Det kanske kan bli också överreaktioner. Där, det det, det Ja, ens barn är ju det käraste man har. och Då är man ju sällan... Jag tyckte Tony som ringde verkade vara väldigt sansad och liksom hade haft ett samtal med sin sons mobbare. Jag tror det är få som lyckas hålla sig så lugna, tyvärr. Ja, precis. Och, och det där tror jag kan, kanske kan gå över styr. För att jag skulle kunna tänka mig också att, att, att det kan i vissa fall vara så att, att vi säger att, att den som blir mobbad och upplever sig mobbad, men den som mobbar upplever sig kanske retas och, och liksom, att det inte Ja, man har olika förklar definition av ja. och I det här fallet var det ett allvarligt då, men jag kan tänka för, för de som lyssnar, om, om de kanske känner igen det att de kanske ja, men, tycker det är jobbigt för att de känner att deras liksom, barn då blir behandlade illa av, av klasskamrater mm. då tror jag att um, i det läget då, och liksom var, kanske kanske var så kritisk man kanske var försiktig i alla fall, och jag tror just det här med att som du var inne på ställa frågor och ta ett samtal med barnet, men då kanske är mer lärare eller sådär. Mm. För det tror jag, då tror jag att det är ett annat allvar än om bara läraren ser till det, det tror jag absolut så att, så, så att de får se konsekvenserna av det. För som sagt, i vissa fall, mm. det kanske inte är så himla, himla allvarligt. Nej, men jag tror det är viktigt man... att kommunicera. Vi håller med varandra. Tack Carl för att du ringde. Okay. Ha, det bra. Tack, tack. Hej. ha det bra. Hej. Då. Ta ett snabbt samtal till er. Hallå? Vem där? Det var helt tyst på den linjen. Hallå där. Nej, Hörrni, vi, ni är många som har ringt och ni är så välkomna. Jag är väldigt, väldigt tacksam för att ni ringer. Men ring efter nyheterna, de är bara några minuter. Vi är alldeles strax tillbaka här i Radio 1 och prata. Jag vill prata mer med dig om det här med synen på mobbning och framförallt det här fallet med pappa nu då som läxade upp sin dotters mobbare och sen blev dömd för det här för olaga hot och ja, han får ska betala skadestånd helt enkelt. Vad tycker du om det? Tycker du att det är rätt? Eller tycker du att det är helt fel att en förälder inte ska kunna säga till sitt barn som mobbare? Eller handlar det väldigt mycket om hur man säger till i så fall? 020 200 11 12 13 ringer du efter pausen. Radio 1. Sissi En pappa i Dalarna har dömts för att ha hotat, olaga hot och misshandel eh, av sin dotters mobbare. Det han gjorde eh, var alltså att han, ja, enligt det jag kan läsa i tidningen i alla fall, jag har inte läst domen, jag har inte hunnit det tyvärr, men det är att han har dragit pojkarna i armen eh, och hårt i armen och även eh, i håret. Och någon uppger också att han har tagit tag om halsen. Inte någon slags strypgrepp som jag förstår- utan bara tagit tag då, eller bara, bara. Men det var det som hände. Han har även sagt att ni ska ge fan min dotter. Och för detta dömdes han för olaga hot. Och jag undrar, kanske framförallt som du som förälder som lyssnar- det här är ju en, en väldigt, väldigt obehaglig situation. Det är ju dels en vuxen människa som hotar och beter sig illa mot barn, men den här pappan gör antagligen inte det för att vara elak utan han är så desperat. Han har försökt att få hjälp av skolan för att få stopp på mobbningen av hans barn, men skolan är, som så många skolor i Sverige, tycks vara passiva inför att barn blir mobbade. Ringen och pratar om mobbning och just det här fallet med mig, 0200 11 13. Vem pratar jag med? Hallå? Ja, hallå, det är Mia det här. Hej Mia! Får... Jag ska dra ner på ljudet bara. Ja, gör det. Ja, hej. Det är så här att jag håller på pappan. Han visseligen det jag är emot, men han gjorde rätt. Och jag tycker det som är skylliga, det är skolan. Det är lärarna som har sett detta. Inte gjort någonting, det är de som ska straffas. Det var någon som skrev på Twitter här med att det borde vara mobbarna som, ska vi se, det är mobbaren som ska betala skadestånd till de mobbade, inte tvärtom. får ställer sig rättsväsendet på mobbaren? Sida Absolut, idioti, skriver Jonas här. Eh, men på samma gång så måste vi ha rättvisad. Det, det blir ju aldrig bra om vuxna ska hota barn. Nej, men, men, men eftersom ingen gör någonting åt det så blir att då går man över styr och det var den här pappan i desperation. Han ska inte behöva utsättas, varken han eller någon annan. För den här desperationen att göra det Han ska inte ta våld. Nej, det ska han inte göra. Men lärarna har sett detta. De har vetat om detta. Han har behövt hjälp. De har inte gjort någonting. Vad gör man då i det läget? Har du, det igen. har du barn själv, själv Mia? Det, det är det jag undrar. Har du barn själv? Ja, absolut. Skulle du, hur skulle du göra om du var Men, i den här jag situationen? Är det så här, när jag har inte jag haft oturen har ha sådana problem. Men jag som vuxen har blivit utsatt för målbild på arbetsplatsen. Mm. Jag vet vilket helvete det är. Skulle mina barn insättas för det då skulle jag till skolan direkt. Jag skulle vara där varje dag. Mm. Tills någon gör någonting åt det. Jag skulle inte gå därifrån. Mm. Ja, det låter som att du har ett starkt patos, Mia. Eh, och jag kan känna också att det blir lite sådär alla skyller på alla. För att när, när man har försökt tidningar och tv-program och så att granska Mobbning och skolans antimobbningsplaner och sådär. De har ju olika insatser. Då är det som att föräldrarna skyller på lärarna. Det är mest lärarnas ansvar. Lärarna skyller på föräldrarna och så går det runt sådär. Och så är det ingen riktigt som vill ta ansvaret. Det är ju flera kommuner nu i Sverige som har stämts och man har vunnit om mot kommuner för att man har blivit. Det finns ju möjlighet att anmäla och stämma kommuner. Då skulle jag vilja säga så här: det saknas samarbete. Mellan, vilka då framförallt tänker du? Föräldrar, skolan, lärarna, eleverna som är mobbade och mobbar. Alla skulle samlas under samma tak. Mm. Läsa problemet. Det är inte gisset för det är klart. Det låter bra. Tack för att du ringde Mia. Okej. Okay. Harbra, hej. Jag läser från Twitter här. Ann Nilsson 2003 skriver. Helt rätt tycker jag. Ska se vad jag frågade. Jag frågade så här. Tycker du det är rätt att döma en förälder som läxer upp mobbare? Till exempel olaga hot. Vad går gränsen för hot? Och då säger faktiskt Jiddan, det är skolan som misslyckas när föräldrar är inom citationstecken jobbiga. Ehm, och Anna tycker då att hon tycker att det är rätt och personalen ska vara så jävla pedagogiska så att allvaret i det som hänt blir tydligt. Personalen ska dra en gräns. Och får jag höra något som föräldrar igen? Ja, då gör jag om samma sak. Ska påpeka att ungen, eh, ska vi se. Helt, nu skriver hon jättemycket här hon har själv sagt så att man ska ge fan i, i hennes barn då, efter en incident med stryptag. Jag gick fram till ungen och sa, det där gör du fan inte om då, jävlar, angående att ungen, hennes barn då hade fått, fått ett stryptag på sig av ett annat barn. Och frågan är, hur pedagogiskt ska man vara som förälder? Hur mycket ska vi, jag ska inte använda ordet dalta, men det är många som vi säger att det daltas för mycket med mobbare, att hota barn som redan må dåligt är väl inget bra. Men var... Vilket är det bästa sättet att markera utan att dalta, men även att hjälpa faktiskt. Ring 0200 11 12 13. Vem pratar jag med? Ingen där. Hallå där. Hallå jag. Hallå jag, vad heter du? Jag heter Stefan. Hej Stefan, vad, vad tänker du om allt det här? Jo, jag blir ju, alltså jag blir ju jätteförbannad när man hör sånt här. Alltså, jag, jag, jag håller nog, eller nog, jag håller på den här pappan. Det kanske inte är jättepedagogiskt men de flesta gör ju det, det är någonting mm. inom oss som växer ja, alltså, liksom. jag har också barn jag, men jag skulle någon göra det emot min dotter nu vet inte jag hur gammal den här dottern var Nej, hon jag gick är på hög, och går på högstadiet, det står inte i ja. vilken klass Nej, okay. men kanske 7-8, nu är de ändå någonstans 13-14-15 år mm. eh, alltså jag hade gjort samma sak jag hade nog blivit galen och så hade jag väl fått ta mitt straff då men om de hade mobbat min dotter eh, ja nu vet jag inte vad, vad hon har blivit utsatt för den här tjejen då i och för sig. Om det bara är ord eller om det är slag och allt om det är sådana saker. Men det spelar inte ingen roll för det kan ju svåra vilket som. Mm. Jag, hade nog, jag hade gjort samma sak definitivt. Ehm, och jag vet fall där jag har hört att det har varit någon, någon kille i någon klass som har varit väldigt bråkig då. Det är visst jättesynd om honom att han ska behöva vara på det sättet. Mm. Där han tog stryptag på någon kille så att han nästan höll på att tuppa av. Och allmän och du vet så här, Och ingenting gjordes. Det var absolut ingenting som gjordes. Då gick de ju då i sexa eller någonting sånt där. Mm. Men eh, han, fick, han fick leva runt. Det var resurspersonal på honom och alla var rädda. Och alla hade ett på tår runt den här killen då och så vidare. Mm. Ingenting gjordes. Och då undrar man ju då. Är det då gå så långt så att det händer någonting innan det, det, det, det ska... om ja oj, nu måste vi göra någonting. Eller, eller kan man då inte ta den här mobban då och flytta honom eller henne? Istället för att oftast är det ju faktiskt de som är mobbar som, som ska då flytta på sig och lyckas mm. upp. Jag tycker det är ett helt fel sätt att gå. Jag tycker verkligen att den här pappan då som... visst han ta väl lite så här lagen i egna händer men han kanske har försökt, han kanske har testat och... Ja men för mig är det, är det, det är en väldigt, väldigt sorglig historia jag tycker att såhär, och, och ens, nu vet jag som sagt inte, det kan vara så att den här pappan är dömd sen tidigare, men då tror jag att tidningen hade skrivit det Så, det nu, bra, precis. Ja, så nu upplever jag jag utgår från att han inte är det Det är en vanlig ja, pappa helt enkelt som, som fick nog, eller det kunde lika gärna varit en mamma och jag, kan, jag har inte barn själv men jag kan tänka mig den frustrationen att bara få sms av sin, sitt barn som än en gång berättar nu är de taskiga igen, nu säger de sådana här ja. saker nu gör de det här. Va, ja. va, ska, man stå, ska man stå och se på? Jag kommer att mina föräldrars desperation, de gjorde aldrig något sånt men de sprang mm. hos rektorn i tid och otid och rektorn sa ah, vi ska lösa det, vi ska lösa det men det hände ja. ingenting. Ja, precis och någonstans så, får man ju nog. Alltså, någonstans så får man ju nog och visst kanske man uppfattas som att man på halvgalen och skriker och har sig och blir tokig så, men kan man inte få bli det då efter, alltså varför ska, man, varför ska det hela tiden vara, det var väl någon som sa, jag vet inte, om du läste upp det som att det ska vara så pedagogiskt att det ska gå by the book hela tiden. Ibland så kanske man får fimpa boken helt enkelt Men så får man göra någonting sånt här som verkligen tar en skruv om man säger så, för mm. annars så händer det ju ingenting. Ska det, ska det då gå ett år till eller två år till och sen till slut, ja just ja hon har blivit så mobbar att hon tog livet av sig då kan man ju börja dra i det då det, ja, helt... det har ju hänt flera gånger sådana flera historier flera gånger, precis. Mm. Varför inte tog tolvåringar nästa... har tagit livet av sig till ja, men, exempel. och hur, hur tragiskt är inte det då det är ju, det är ju fruktansvärt mm. och ingen gör någonting och så kommer kommunen och säger ja jo vi borde väl ha sett ja men det är jag dags att se det då mm. varför då inte ja, jag håller på den här pappan rakt av jag vet ingenting om honom så men just att jag, jag skulle gjort exakt likadant själv och tagit de här mobbarna och alltså verkligen skrämt skiten ur de bokstavligt talat så att de aldrig mer hade gjort om det, rätt eller fel ja, men man är bara en människa. Mm. Tack. tack Stefan för att du ringde. Ja, har bra. Ha bra. Hej. Hej. Vem pratar jag med? Välkommen till Radio 1. Tjena, Tjena. vad heter du sa du? Stena. Stena, vad tänker du? Ja, grejen är ju att alltså grundproblemet är ju inte vad farsan har gjort. Nej. Grundproblemet är ju det som har lett fram till det han gjorde. Mm. Absolut. Och, och det är där som, som jag tycker att det tar allt så mycket skolor från lärarna. Där Och där, de får ju inte göra så mycket heller. Utan ger de befogenhet och säger åt ungdjävlarna och sköta sig så blir det ju aldrig det här problemet. För jag, jag tycker ju alltid du, du får säga ändå du håller med mig Stena men att det är ju Barn ska ju alltid vara barn och få skyddas och sådär. Men jag såg ett program, jag tror det heter Skolfront på UR. Det går på tv-debatt de och så pratar de om skolan. Och då var det många lärare som upplevde att de är passiva för att, eller de, de vågar inte. För att idag så är det, barnen har ju, ska ju ha rättigheter, men man kan inte ens som de beskrev det, eh, ta, höja rösten, eller man får inte ens ta i barnen längre. Man får inte liksom. En lärare hade blivit anmäld för att, eh, jag tror det var en tjej, hon hade. Liksom motat bort en elev som försökte tränga sig in i klassrummet och de motat bort den här eleven och då blev hon anmäld för det. Ja, men det är ju helt galet. Så, men frågan är var ska gränsen gå tycker du? Vad ska en lärare ha rätt att göra? Um, ja, du, så mycket som den kräver höll på att säga. Jag så när jag inte Jag fick ju smälla min lärare som var rektor på skolan. Men, Men stryk är varit... väl. Våld är ju aldrig bra. Stryk så där. Men alltså. En task på huvudet, om jag säger så. Då. Mm. Du tycker det är okej. Okay? Ja. Jag mm. är Nej, jag tycker är... nog inte. Jag, jag tycker så här. Dra i armen. Eh, man måste kunna om barn eller unga liksom inte lyder och inte flyttar sig eller försöker ta sig in någonstans då måste man med, med fysisk handling kunna flytta på dem utan att man blir anmäld jag menar någon kan ju få ett blåmärke av att man drar dem i armen även om man inte drar hårt liksom. visst och jag vet inte riktigt vad problemet är med det jag menar, alltså, man måste ju kunna sätta gränser jag menar unga testar ju gränser hela tiden mm. och efter ett tag så lär de sig att nej men det är inget det spelar ingen roll, det händer ju ingenting vi vill ju inte ha det som i filmen Hets. Så, eller Onskan. Nej ja, men det, det handlar om penalism och sådär. Men ja, däremot... Alltså, alltså, som, som en, en granne hemma som har en dotter då, som, har, som inte ville fälla med ut när hon skulle ha någon friluftsdag. Mm. Ja, då slapp hon. Mm. Så bara men hallå, vi ska ha friluftsdag. Det är bara plocka upp grejerna och gå. Men Hon slapp då? För att hon inte ville? Ja. Ja jag, jag har ju som sagt liksom. Inga barn men, men Det är väldigt mycket körlande Det är ju mycket man upplever Ungarna som sätter agendan ibland Det ska liksom anpassas jättemycket efter dem Det finns inga riktiga ramar Kan man känna ibland för barn ja, Då alltså, måste sätta Klara regler för ungarna Och också säga att ah, men Om du inte uppfyller det här ah, men Då får du ta konsekvenser för det Men mm. det blir ju alla konsekvenser är får inte springa runt och hoppa i skolan Sen mm. händer ingenting även om de gör Utan du, ah, nej, men Gå ut och, och sätta i lekhörnan en stund då. Ja, Jag har jag faktiskt har en historia Jag tänkte berätta du får, du får säga Sten om du tycker jag gjorde rätt eller fel Det här var länge sedan, det var kanske 5-6 år sedan Men jag var ganska ung också eh, Jag var lärarvikarie på en skola Och eh, hade en nia första dagen eh, på Det var första dagen, det var snö ute November någon gång Och jag skulle gå och kopiera Och det verkade lugnt, jag sa så här Kan ni vänta här, börja och läsa det här kapitlet Så kommer jag tillbaka om 5-10 minuter och när jag kom tillbaka så hade den här klassen, inte alla men några stycken hade lekt rövare, kastat ut. De ville ju testa mig. Stolar och blomkrukor och klockan och grejer genom fönstret på skolan. Som då, det lekte ju små barn nedanför som skulle kunna fått det här i huvudet. Liksom. Och jag blev fly flyförbannad och väldigt opedagogiskt med svordomar skällde ut klassen. Och sen sa jag, för jag skrev i, i Metro då, krönikör, så här, det här är ju fan värt att skriva en krönika om så dumma i huvudet är ni. Och jag fick ju sluta, jag fick inte jobba kvar. Jag var inte anställd, men jag var ju vikarie. Så där kan man inte säga till barn. Men vad skulle jag ha sagt? Jag vet att det var opedagogiskt. Men vad ska man säga till 15-16-åriga unga som kastar ut grejer genom ett fönster? Ska man dalta med dem? De var ju idioter. Ja, men alltså, självklart ska du säga till. Men det, det kanske inte var helt pedagogiskt. Nej, det var det verkligen inte. Nej, men Jag, gjorde ju inte, alltså, det, ja, jag skrev ett blogginlägg om det utan att, utan att hänga ut. Men jag tycker att det var väldigt... Det var väldigt liksom signifikativt för någon slags sönderkörlade 90-talister, du vet. Att, ah, ja, men allting är okej. Okay, liksom. ja. Men så kunde jag uttrycka mig. Alltså, det måste ju liksom börja tidigt i skolan också. Mm. Redan från början. att ja, men Det här är reglerna. Och så här gör vi. Menar, likadant som det är hemma. Jag menar, vi låter inte våra ungar springa runt och hoppa i soffan. Ja, vissa gör det tror jag. Men... Ja. Ja, men... Stena, tack för att du ringde. Och jag tycker det var ja. intressanta åsikter. Ha det bra. Ja. Hej. Hej. Ring du också och prata om det här med mobbning Framförallt i skolan Och det här fallet med pappan som nu dömts Till 17 000 i skadestånd Och 75 timmars Samhällstjänst för att han då eh, Sa till sin dotters mobbare Att ni ska ge fan i min dotter Han tog dem i armen och i håret Och tog tag i någon snacke. Eh, 020 11 12 13 ringer du efter Pausen Radio 1 Sissi Wallin Ring inte mig, Sissi Valin. denna fredag och prata om mobbning och vuxenvärldens ansvar. Vad ska vi göra? Vad ska man kunna göra som förälder? Ska man kunna säga till sin, sitt barns mobbare att du ska ge fan i min dotter eller son utan att bli dömd för olaga hot till exempel? 0200 11 12 13. Hallå där. Ja, hallå. Hejsan, vad heter du? Eh, det är, jag heter Charlie. Hej Charlie. Va, vad har du för tankar? Eh, jag tycker att eh, den här fasan gjorde... Ja, han gjorde halvt rätt kan jag tycka Vad var det som var fel, och, tänker du? Ja, alltså om det nu visar sig att han faktiskt liksom grep tag i dem och så liksom Ja, han är ju så, dömd för det så vi får ju tro på Ja, ja precis liksom. Och då jag tycker liksom att man, man ska ju liksom aldrig använda våld själv tillbaka liksom det blir, det blir bara fel då istället kan jag tycka liksom mm. Men däremot så tycker jag faktiskt att han skulle ha gett, gett en rejäl utskällning och låtit bli att uppenbarligen då ha hotat eller vad han nu hade gjort. Mm. Och liksom försökt sansa sig lite liksom. Men, men jag kan ju förstå kanske frustrationen samtidigt liksom. Men, mm. men ja, nej, nej jag tycker liksom att det, det var helt rätt att ta, ta det där. Men samtidigt så undrar jag så här också. Jag, jag, und, jag är lite... Jag är så, Alltså, om nu, eh, om jag har rätt nu, och minns rätt nu när du inledde det här programmet att mm. den här pappan då hade alltså han hade gått till lärare och eh, ja, all, alla som jobbar och inte fått någon respons överhuvudtaget på den här skolan. Jag ska se här. Uh, uh, uh, vad som så jag uh, så här. När dottern en dag i mars i fjol under lunchen smsade sin pappa om att hon blivit mobbad igen blev han ursinnig. Bland annat för att han uppfattade att skolan inte gjort någonting åt det. Ja. Så antagligen då så har ju de. Jag, jag tror inte det, hos en vettig människa så är det inte den första reaktionen att åka och skälla ut och vara fysisk mot mobbar. Utan det här har väl gått ganska långt innan? Ja, ja för, jag, för jag tänkte liksom till exempel för för ja jag tänker alltså om man liksom pol från polisens sida liksom att man kanske om nu om, om nu den här pappan hade gått så långt att han kanske hade pratat med rektorn innan om det här så skulle man ju liksom kanske från polisens sida då liksom ifrågasätta rektorn också, liksom varför liksom de, de inte har tagit tag i problemet också Ja, och det, det är en familj jag tänkte vi skulle prata mer om det i andra timmen men det är en familj kan göra, eller föräldrar när ens barn blir mobbat, det är faktiskt att anmäla till eh, elevombudsmannen kan man anmäla till, elevombudet ja, heter det nu också. och skolverket, och man kan även, det finns mycket juridisk hjälp att få och mm. jag förstår att det är lockande att åka dit och skälla och så här, men det är inte rätt Nej. nej. kanske är så. Nej, och det, jag, menar, liksom, jag förstår också. honom men jag hade inte, det, liksom. inte gjort det själv. Nej, då, det hade jag nog inte gjort själv heller. Och då, det, det säger jag ändå trots att jag själv har varit mobbad hela min grundskola. Liksom. Men, mm. men liksom, lite, man måste ha lite konsekvenstänk också. Liksom. Men, men rätt av honom på något sätt att liksom, agera. Och det kanske behövs ibland också för att väcka. Liksom. För att jag tycker också liksom, att det är liksom jäkligt mycket daltande med ungarna idag. Liksom. Mm. Och som andra har ringt in och sagt liksom, att fan man, man får ju knappt ta en unge liksom, liksom, utan att man ska bli hotad om att man har blivit misshandlad av sin lärare eller någonting. Mm. Liksom. Och när jag gick i plugget, liksom, om det var någon för uppskäfte mot lärande, då blev ju liksom eleven utburen i klassrummet och sen var det ingen med med det. Mm. Och, det är liksom, och, och jag, jag fattar inte det här. Liksom. Och, då, och då har jag ändå liksom kompisar som är också, har praktiserat som lärare också, som du, liksom. Mm. Och, och de, de och de, det här är ju idag också. Mm. Och de personerna är ju liksom Alltså de är så, så trötta på det här. Liksom. Alltså så att de, de, de, de orkar ju liksom inte. För ungarna bara liksom lever rövare hela tiden. Nej, och, och antalet så... ansökningar till lärarhögskolan har ju minskat lärarutbildningarna. Ja. Så att vi har ju lärarbrist i Sverige, eller ja. vi kommer få ja. det i alla fall. Ja, och, ja men, och då kanske man kan undra liksom, Ja, varför då? Är det för att eh, folk inte vill bli lärare eller är det för att ungarna är helt hur ska man säga, lever det hela tiden så att det är ingen som pallar. Men tror du Charlie att en lösning kan vara höja lärarlönen då? Nej, jag tror inte jag tror inte lönen kommer liksom göra jobbet lättare faktiskt jag tror inte det kommer glädja för att, men däremot så tycker jag att lärarna borde istället få, få fler be befogenheter helt enkelt. De, må, de måste kunna liksom få liksom, om du inte håller cheften nu eller om du eller liksom vad som helst. Liksom. Du, du åker ut i klassrummet, mm. så är det bara liksom. Och sen, och, och sen, och sen vad det gäller med modning och sånt där, liksom, det är... Nej alltså fan nej jag, jag blir så jävla förbannad på det. Jag här. förstår det med all jävla daltande hela tiden liksom. Och sen, och sen också som med någon annan inringare var liksom inne på liksom, att jag tror också att föräldrarna har nog blivit liksom alltså, de körle sina ungar så pass mycket och låter dem göra så mycket idag så att de tror till och med att att det, det även gäller i skolan mm. uppenbarligen, eller jag vet inte uppenbarligen, men någonting verkar ju liksom, de verkar ju på något sätt kopplare liksom till att ah, men om jag får göra vad jag vill hemma så kanske så, ja då får jag väl göra vad jag vill i skolan också liksom mm. eller liksom, och sen ja, nej jag vet inte, men nej, för jag förstår ditt tankemönster tack Charlie för att du ringde Ja, har fint? och trevlig helg också. Ja, det är samma, hörru. Ja, hej. hej! Får man inte glömma att säga trevlig helg, jag är inte riktigt med på att det är fredag än. Jag kommer tänka på en sak på tal om Dalarna. Jag har berättat om det här förut, det finns en skola i Dalarna som gjorde ett experiment, kan man säga, för några år sedan. De heltidsanställde, om det var två stycken, tror. jag ska kolla upp det här i pausen så jag säger rätt sen. Jag kom på det nu. Skolvärdar, eller vad man nu kallar det för, alltså... Ja, vuxna personer som har någon form av erfarenhet av barn och unga det kan vara för detta fritidsledare eller någon slags pedagogik i grunden som då fick som enda arbetsuppgift var att eller ändå ända, men det är väldigt viktigt att umgås och finnas där för barnen och ungdomarna på rasterna jag förstår att lärare som har haft lektioner kanske är för trötta för att, att sitta och hänga med eleverna hela rasterna, de kanske vill vara på lärarrummet och ta pusta ut och ta en kaffe och sådär men den mobbningen på den här skolan minskade dramatiskt bara genom att man stoppar in vuxna som fanns i skolmiljön som unga kunde prata med och som jag har förstått det så trodde man inte att eh, eleverna skulle prata med de här äldre, det var ju ja, ja, folk i deras föräldrars ålder som blev anställda men det var ju fantastiskt för det blev ju som ja, någon slags extra föräldrar som man kunde vända sig till och prata om sina problem eh, och om det här skulle funka på fler skolor. Ja, jag tror det. Jag tror att det är vuxen närvaro och kommer hjälpa jättemycket för det blir lite så här flugornas herre när barn för och ungdomar för härja fritt utan vuxna som har koll. Ring in om du håller med eller inte. Vi pratar om mobbning hos mig, Sissi denna fredag. Jag är och ämnet är tillbaka efter nyheterna. Radio 1. Sissi Vallin. Vi rullar in i timmar nummer två. Sista programmet för min del. Sissi Wien, denna vecka i Radio 1. Sveriges bästa pratradio. Och vi pratar om ett inte så lättsamt fredags fredagspeppigt ämne, men också viktigt. Mobbning. Och då framförallt, det förekommer ju i allra högsta grad så kallad vuxenmobbning, alltså på arbetsplatser och sådär. Men jag tycker det här fallet är intressant som händer nu. Det är nog säkert inte första gången, men det har blivit väldigt uppmärksammat. En pappa till en tonårs tjej eh, tröttnade i, i dalarna bor de eh, på. Att skolan inte gjorde någonting vad han eller familjen då upplevde mot eller för den här dottern då, som blev mobbad av några killar i klassen. Så att eh, han tog saken i egna händer som man kanske inte ska göra men jag förstår honom. Han åkte till skolan, läxade upp mobbarna. Enligt domen då, så har han sagt ni ska ge fan i min dotter, eh, dragit pojken i håret eh, eller tagit tag dem i håret, armen och runt halsen på dem. Han dömdes till skadestånd på 17 000 kronor sammanlagt och 75 timmars timmars samhällstjänst och det var som en inringare sa det är väldigt många som har ringt och jag vill att du också ringer om det här 0 12 13 men det var som en inringare sa nyss att det är ju egentligen inte det pappan gjorde som är problemet det är också fel men det är ju varför det blev så fel som är problemet jag håller med om det vem där? Hallå, vem pratar jag med? Hej, jag heter Kalle Hej Kalle, vad, vad hey. tänker du om allt det här? Jag tycker att det är ett stort jävla skämt om jag ska vara riktigt ärlig Vad är det som är ett skämt? Det är så att min son har äh, varit mobbad i cirka mellan 4 och 5 år, ifrån, äh, från förskolan. så från det att han var 5-6 år tills han gick i fjärde klass. Han går i sexan idag. Mm. Äh, det gick så långt att jag gick upp, jag, jag, nästan var och varannan månad pratade jag med skolan och de sa att vi ska ordna, vi ska fixa grejer. Mm. Vad var det de sa att de skulle ordna? Att de skulle ordna så att de kunde prata med de andra elevernas föräldrar och sådana saker. Och då tänkte jag, men det låter ju bra. Men min son han kom hem nästan i stort sett varenda dag. Han blev spottad på i ansiktet. Han blev slagen mm. och, och det gick så långt att jag gick upp till den här expeditionen från den här skolan. Och, och precis vad jag tyckte och kände och eh, jag sa jag kom i polisanmälan och gå till skolinspektionen och hela fadrutan. Mm. Och så sa jag någonting som idag jag kanske kan ångra lite men samtidigt inna, inte, inte heller. Jag sa att jag gör så här att imorgon åker jag till en sportaffär så köper jag ett brännbollsträt och så ger det till min son så kan jag ta med sig det till skolan imorgon. Mm. Vad fick du för reaktion på det då? Då var det, men de kryper sig så jävla mycket, lärarna. Är, men vi ska ordna, vi ska fixa och det är... Men så fort man lägger in en skrämseltaktik, då gäller händer saker. socker. Så du kände att du var tvungen att säga det här för att det skulle hända någonting? Om med baseballträtt? Just, just, just precis. För det var inte så att du hade tänkt att göra det på riktigt? Nej, nej, nej, nej. Absolut inte. Absolut inte. Men, men sen också, jag menar, vi skyller, många, många säger att det är skolans fel också, mm. att det här med mobbning Men titta vad de där, ursäkta uttrycket, men vad har de för föräldrar? De som, barnen som mobbar, vad har de för föräldrar? Mm. Ja, det, fi det finns, jag kan känna, eh, i mitt fall när jag blev mobbad för, för många år sedan, men det var ju samma, liksom, det känns som att det går om och om igen. Det var ju ingen så här... Ursäkta uttrycket men socialbidragstagande liksom ja, föräldrar som levde i någon slags misär ofta utan det var ju allt ifrån höginkomsttagare föräldrar till ja, men, men den uppfattningen jag fick eller alltså som mina föräldrar då för de var ju vuxna fick var att de här föräldrarna hade en väldigt naiv syn på sina barn det här klassiska nej men inte skulle min lilla Dotter eller son göra det här, det, det är hon eller han som är så snäll. Ja. Eh, och också att föräldrarna kanske jobbade väldigt mycket eller inte såg sina barn tillräckligt. Så att det blev som en som en uppmärksamhetsgrej att man var tvungen att få ut det här. De vill ha bekräftelse i skolan, de här barnen. Mm. Det är det också, alltså då får ingen bekräftelse. Jag ringde hem till en av barnens föräldrar- mm. Och då får jag det här utav pappan. Ja, men när vi var små, då var det ju likadant jag i skolan. Då, då, då tog man det på skämt. Precis som att han brydde sig inte om vad som hade hänt. Alltså... Det var den förklaringen du fick? Att... Ja, det var den förklaringen jag fick. Vad, vad tänkte du, eller vad, vad gjorde du då när du fick den förklaringen? Jag, jag, jag, jag, jag bara låg för mig själv i mitt innersta- och bara la på telefonen. Liksom, jag orkade inte lägga upp en diskussion med den föräldern. Då. Jag bara jag orkade för att det jag hade inte fått en respons av honom. Och sen har jag sagt till min son att vi ska inte. Vi ska, du ska gå till skolan varje dag. Du ska visa ifrån. nu har de lagt av att mobba honom. Mm, nu är han, det tog alltså sex år. Ja, mellan från fyra till sex år tog det. Mm. Det mm. är för jävligt, jag blir så ja, och ledsen. Och förälder så orkar inte jag sitta vid middagsbordet enda dag och fråga hur har det varit i skolan? Alltså det blir en fel... Och det, det är så här också, det har hänt massor med grejer, men han har inte vågat berätta det för mig många gånger. Han har berättat för mamma, mm. men han har inte vågat berätta det för mig för han vet hur jag blir. Att du blir arg? Ja, mm. inte på A. just det. Han, och då, då, då är han rädd för att det ska bli repressalier ifrån de andra om jag ringer till deras föräldrar och den vägen. Mm. Så, äh, mm. Men det är ju en, en knivig situation För, för jag, jag tänker också att Som förälder Du verkar ju vara en väldigt aktiv förälder Som vill lösa Många föräldrar är nog rädda för man blir som ett problem skolan Jag har till och med hört föräldrar som har sagt att eh, Skolan har sagt ja, men Måste du bråka så mycket om det här mm. Så din uppmaning är Man ska vara som du Ja. Man ser klart du tycker det, men man ska fortsätta att bråka och ringa upp föräldrar också kanske som, till barn som är. Vad, hur har du lagt fram det då? Har du skält eller har du försökt vara lite pedagogisk? Ja, jag, och sen är grejen, jag, jag har aldrig, om det är så att min son har kommit hem, jag har alltid ställt frågan till honom varenda gång, vad gjorde du innan? Mm. Jag har aldrig lagt skulden på det andra barnet förrän jag vet om min son har gjort någonting eller inte. Jag har liksom inte tagit för givet att min son inte har gjort någonting, att min son är världens bästa kille. Va? Utan mm. jag har alltid ställt motfrågan till honom. Har du gjort någonting innan för att de skulle göra det här? Mm. Alltså oftast är, ju, oftast är man ju två som säger eller vad man ska säga. Ja. Men han har inte gjort någonting i stort sett. Det enda han är det enda han har varit är att han är snäll. Mm. Och sen det här också, det, det som Gör ondast imorgon, vi pratar om det här med olika samhällsklasser, nu ska inte jag, wow, men de här barnen, det, det är liksom, det är ganska, men medelklass ganska så gott, alltså klarar sig gott och väl. Mm. Jag menar, de får, de får mobiltelefoner, de får datorer, de får det och det, de går på sina träningar och allting. Mm. Och där var det ju bara den här grejen, är det den bekästen de får hemifrån? Får de ingen kärlek, får de ingen trygghet eller någonting hemifrån? Så kan jag också se det. Mm. tyvärr så tror jag väl att man ärver föräldrar som har varit med om det kanske är så att de föräldrarna har varit mobbade eller blivit, varit mobbare och det, man ärver kanske det här beteendet, jag vet inte men ja. eh, jag tycker det är starkt av dig att du är så, och som du verkar i alla fall lugn och, och pedagogisk och också så att många föräldrar ska våga vara självkritiska mitt barn kan faktiskt också mobba ja absolut tack för att du ringde, ha det bra, ja, det bra. Tack. Hej. Hej. Hej. vem har jag med mig på den här linjen Hallå? Ja, hallå på dig, Sisi. Hallå, vad heter du? Jag heter Janne. Jag ringde dig om dagen, men, då, ja, var men... Det, då var det om kött. Just det, jag känner igen dig. Vad tänker du om det här då, Janne? Jo, jag tycker det, det känns som de belönar mobbarna på något sätt. Ja. Vad sänder det för signaler? Ja, det är väl det. Det är en knivig situation. Det är många som ringer och vill tänka och tycka, Janne, för att man ska ju inte hota barn eller ja, använda ja, de våld de på något de, sätt. Mobbing är Nej, men precis. Jag kanske hade väl... Jag kan tycka så här, det var lite hårt av skolan att polisanmäla den här pappan. De kanske istället i första hand borde ha tagit in pappan, de här mobbarna då, dottern, mobbarnas föräldrar och haft mm. ett samtal innan de gick till polisen. För att, som du säger, det blir ju blir som ett hån mot den här mob den mobbade flickan att ja. de här pojkarna får skadestånd och grejer. Som jag läste artikeln så hade den här ägnen sagt att det är utagerat nu. Och sen hade hon en likförbaskat liksom, att han till polisen så pappan trodde ju det ju. Mm. Nej, jag tycker det, det, det, det är inga bra signaler det här. Det, det, det, jag är 62 nu. Jag har ju sett hur samhället har förändrats och jag tycker det känns väldigt otryggt, och det, det finns ingen stadga i någonting. Det finns liksom ingenting man kan luta sig oss regler och sånt. Och men så då, men då, då är det var det man... bättre förr då Janne? Eller hur, hur menar du? Ja, men då visste man ju sin plats ju. Men var det bättre när man på något sätt... För förr så slog man ju barn. Det var ju barnaga då. Och man ja. var väldigt hård. Är det någonting man vill gå Det vill vi inte gå Nej, tillbaka absolut till. Absolut inte. Men jag tycker föräldrarna och skolan de ska ta ett större ansvar. Mm. Ja, där är vi överens. Frågan är då... Det tycker väl alla vettiga människor. Men hur ska det gå till? Och jag tror föräldrar också säger ja men vi kan ju inte kontrollera våra barn dygnet runt. Vad, vad konkret ska föräldrar ta större ansvar med? Ja. Nej men det var som den där skolan du berättade om upp i Dalarna som hade anställt vakter eller vad det var. Just det, var. jag ska där, kolla upp där, det ja. Det, mm. jag. jag menar det, varför kan de inte göra det? Det kostar ju så mycket lidande det här ju. Mm. Och det hade ju tydligen gett resultat. Jag ska kolla här nu medan vi pratar. Jag tror att det var Forsaklackskolan. Ska bara se Erik Bålänge. Eh, elevvärld ska vi söka på här. Nej men oavsett vilken skola det var. Nej det hittar ja. jag ingenting på. Jag får kolla här i pausen men tack för att du ringde Janne. Tack för det Har Ha det fint. Hejdå. Hej Hej. Hallå, hallå. Vem pratar jag med? Ingen uppenbarligen där. Hej, hej. Hallå. Vem där? Ja, nu hör jag dig. Hör du mig? Ja. Bra. Vad tänker du? Vad heter du? Lisa heter jag. Jag är lärare. Ja, vad härligt. Ja, och det jag tänker är att det finns en svår problematik i det här. Därför att när barn väl har börjat mobba någon mm. så är det svårt att bryta. Både från föräldrars håll och från skolans håll. Mm. Uh, man kan ju tycka att skolan ska göra mer Och det tycker jag absolut Och framförallt finns det ju skolor som blundar för det Men jag har jobbat mycket så att man börjar Så fort man får en klass Då börjar man liksom med att prata om det redan då Hur, hur, man, hur gör så, du då? Jag pratar med barnen rakt ut Hur behandlar vi varandra? Vad händer om jag blir ledsen? Och att de får... Nu försvann du Lisa, hör du mig? Hallå? Ja uh, Nu hör du... Hör ja, nu är det bra ja. Jo Eh, vi tränar väldigt mycket på att man är ärlig mot varandra att mm. man kan tala om har det varit en liten konflikt om att någon puttade någon så tränar jag dem på att tala om att så här kändes det när du puttade mig mm. så att den andra kan förstå redan då att man tog illa upp av en speciell anledning och det har i alla fall resulterat i, i min klass där Hur gamla är din klass? Hur gamla är de? De är åtta år, åtta, mm. nio år mm. eh, Det har inträffat där att det har blivit lite åt mobbinghållet inte alls kraftig mobbning, det vill jag inte säga på något sätt men ändå lite grann där. Mm. Och, och de har kunnat man har liksom kunnat arbeta med det därför att de kan vara ärliga mot varandra och den här tjejen och killen som har blivit utsatta, vi hade två stycken där som, ja av någon anledning hamnade i den positionen för det mm. är som att det är roller i ett klassrum. som, som blir eh, men de var så starkt där ändå så att de kunde prata om det och det är klart att det var svårare och sådär men, men det räddes ut innan det blev större. Mm, det låter bra Ja, och jag tror att det är det som är grunden, att man måste liksom våga jobba med det här innan det har eskalerat. Men du för låter när... ju... Förlåt, vad sa du Lisa? Ja, för när det väl har eskalerat, då är det jättesvårt jätte att bryta. Och då står man där helt handfallen, för man vill ju såklart inte ha den situationen. Men det jag tror många undrar är, lärarutbildningen, du är utbildad ja. lärare antar jag. Lär man sig, för det är många ställer sig frågan till, lär man sig verkligen hantera det som du gör, mobbningssituationer? Eller får man liksom ta reda på det själv? Ja, nej, det finns inte överhuvudtaget. Jag har lärt mig det via den lärare jag hade i mellanstadiet. Och det är helt fruktansvärt. Man pluggar x år till lärare. Du menar att det inte är en enda kurs som handlar om mobbning eller kränkningar nej, eller någonting? Det jag ingenting av det på tre och ett halvt år. Nej. V vad tycker du om det, att det inte finns? Nej, det är katastrof. Det är det man borde jobba med mest. Inte gamla pedagoger som har tyckt sig och tyckt så om, om inlärningstrategier som inte ens är aktuella. För det kändas väldigt mycket tid åt det, istället för det som är verkligheten. Tror att det är därför många lärare... som sagt, alla lärare som är som du ska jag all heder, att ni orkar och vågar men, men alla de som inte gör någonting alla de som inte gjorde någonting när jag blev mobbad i skolan. Ja. Äh, varför tror du det är svårt för dig att svara på honom, men om du får en teori. Skiter de i det eller vet de bara inte hur de ska göra? Jag tror de är rädda för att det ska bli värre. För det är det jag själv känner när jag ser någonting. så väger man ju alltid det här. Vad händer nu om jag tar in de här personerna och pratar med dem? Kommer det bli värre för den som är utsatt? Och det där måste man liksom våga ta bort. att Nej, det kommer bli värre om jag skiter i det. Mm. Man måste liksom våga bryta de som är inblandade och prata med dem. Mm. Och inte liksom se åt sidan och sen verkligen vara på hela, hela tiden. Det räcker inte med att ha ett samtal. Det inte det. Jag menar inte att det är enkelt så liksom. Men man måste prata med dem och sen får man vara som en hög. Mm. vakterna jag hörde ni prata om lite grann där. Ja, vakter, men elevvärdar ja. eller vad man ska kalla det för. Jag hittar inte vilken skola det var. Jag ska kolla upp det här efter programmet ja, så får jag lägga ut en intressant. länk. För jag hittar inte det nu när jag söker. Men jag hörde dem det här. Det var en, en kompis till mig som kände en av de här gamla elevvärdena. så alltså han berättar. Men ja. det tror du kan vara en bra idé? Ja, jag tror det. För jag jobbar mycket så. Det är klart att det är jobbigt både för mig och för barnen när jag är på och hackar hela tiden. Att, vad gör du nu? Kan man göra så där? Hur, hur tänker du nu? Du vet. Mm. Men det får ju dem att sluta för att det, det är obekvämt för dem att vara taskig mot någon annan och det är det som är mer... När det får konsekvenser, precis. Ja, precis. Du är en hjälte Lisa tycker jag, verkligen. Ja. Ja, det, det ska du ha. Ha en jättefin ja. helg. Tack tillsammans. Tack. Tack, hej. Jag tänker om fler lärare kunde vara som Lisa, vad bra det hade blivit då. Hoppas fler lyssnar på det här och blir inspirerade. 0200 11 12 13 ringer du efter pausen och pratar mer om mobbning här hos mig, Sissi, i Radio 1. Radio 1 Sissi Wallin Jag heter... Cissi Wallin och vi pratar om mobbning. Jag var utsatt själv, precis som en kille som ringde in och berättade om hans son i sex år, från ettan till sexan, varje dag. Jag bytte skola två gånger, det här var i och för på 90-talet, men så jäkla länge sedan var det inte. Jag blev på något sätt stämplad som problemet. Jag var aldrig bråkig, jag var ganska ifrågasättande och högljudd i och för sig, men jag bråkade jag var aldrig taskig mot någon. Det är klart att man som barn är man väl taskig någon gång, men jag mobbade aldrig någon. Jag var väldigt snäll och kanske lite för snäll och blev utnyttjad för det eh, och det är klart att nu är jag nästan 30 år men det har satt spår just att det var jag som mobbad som såg som problemet, jag kommer till och med ihåg att en lärare sa till mig, ja men Sissi, om man ser ut som du och liksom har starka åsikter om, om saker då, då får man kanske ta att andra barn är taskiga uh, nej, alltså det är en sak att andra barn ska ifrågasätta det man säger hur menar du nu, eller jag håller inte med men det berättigar ju för fasen inte att man är taskig jag förstår inte ibland hur vuxenvärlden eh, fullkomligt har kapitulerat för länge sedan inför mobbning. Och så blir det så ett svartvit debatt. Antingen går vi tillbaka till någon slags 50-tals skolanda där man liksom skulle ställa sig upp i bänken och, och göra honör ungefär. Det, vi kommer aldrig komma dit igen och det vill inte jag heller. Däremot så är det, min upplevelse av skolan idag är att det är mayhem. Det är fullkomligt kaos. Lärarna har ju mångt och mycket, inte alla, men många tappat greppet och det är någon slags anarki bland ungarna som gäller. Ring in och prata mobbning med mig 0200 11 12 13. Hallå. Vem har jag med mig? Hallå, hej. Hej. Vad heter du? Katarina. En gång till. Är det är Katarina. Hej Katarina, vad har du på hjärtat? Ja, det är så att jag studerar faktiskt till lärare. Ja. Och jag måste påpeka att på Uppsala universitet så får man faktiskt lära sig om mobbning och konflikthantering. Vad bra. För vi, Lisa som ringde innan så att hon hade ju inte under tre och ett halvt år läst någonting om det på lärarprogrammet. Nej, men jag tror det beror på vart man studerar. Men i Uppsala var det i alla fall är väldigt viktigt med mobbning och konflikthantering. Hur mycket tid tar, hur långt har du läst? Jag har läst nu två och ett halvt år. Så du har ett år kvar då, ungefär? Nej, jag har två år kvar. år just den Varför är det olika? Jag kan, kan inte det här. Varför är det Nej, olika jag... långt? Beror på vad man ska bli för lärare, eller? Ja, precis. För högstadielärare är det fyra och ett halvt och jo. gymnasielärare är det fem år. Just det. Förlåt mig, mm. såklart. Så det är därför, eh, det, är därför du, det är självklart när du säger det. My bad. Ja. Men vad, hur mycket tid, skulle jag fråga, av utbildningen hittills har de här kurserna eller det här fått? Ja, vad ska man säga? Man läser under fyra och ett halvt år ungefär 270 poäng. Mm. Och det är ungefär sju och en halv poäng som var om mobbning, konflikthantering. Alltså en månad kan man säga. Tycker du att det är lagom eller för lite? Eller? Mm, det är ju egentligen lite är ju jämfört med hur lång utbildningen är. Men det är så mycket annat som tar upp själva utbildningen. Mm. Det tycker jag efterhand. men en kommentar på hela diskussionen jag tycker ju att pappans hantering har gjort att den mobbade flickan kanske blir ännu mer mobbad mm. eftersom att pappan fick fel i rätten då. men jag tycker inte heller att en förälder ska komma till skolan och vara hotfull mot barn. Nej det är ju aldrig rätt men däremot så kan man ju kanske jag är inte rektor men om jag hade varit det så hade jag sett mellan fingrarna okej okay, och varit självkritisk. Varför gör den här pappan det här? Han är desperat. Vi måste ha gjort någonting fel. Eh, och visst, man kan polisanmäla, men det bästa hade ju varit att kanske samla alla berörda och pratat om det här istället. Ja, absolut. Det kanske det han har gjort också, jag vet inte. Men det blir ju mm. lite konstigt när det blir en dom så där. Ja, det blir ju helt fel egentligen. Men jag kan också tycka att pappan borde ha gått kanske och pratat med föräldrarna de som mobbar. Mm. För att då kanske barnen hade känt ännu mer skam och jag har precis fått lära mig att skam är det värsta barn kan känna. Att det kanske hade blivit en större skamkänsla mm. mot barnen och att man inte får brusa upp sig. Det är ju det det handlar om. Man måste kunna hålla lugnet när man tar konflikter med barn. Absolut. Visst är det så? Och jag tror att barn är barn och barn är inte så jävla rationella det är inte vi vuxna heller alla gånger men eh, det, du som ska bli lärare tänker säkert också så, hoppas jag jag är inte ens lärare, men Nej. när jag har varit lärarvikarie att ibland är man eller jag var ju väldigt opedagogisk när jag skällde ut en klass en gång eh, men som lärare så ska man ju vara förklarande, om man bara förklarar för barn, jag har ju kompisar som har barn och så här, när de gör fel, istället för att säga du får inte göra så där nej, varför inte det, så ska man förklara du, när du gör så där så kommer det här och det här hända och det kommer i sin tur leda till att det här och det här händer och så blir någon ledsen och så blir det fel att man förklarar väldigt tydligt liksom varför Ja, absolut, det kan jag också tycka men sen de här föräldrarna till de här barnen som mobbar, mm. de har ju oftast svårt att kontrollera sina barn på något sätt kan jag tycka. För jag ändå jobbar som lärare också lite. Mm. Och då kan jag också tycka att de dalter med sina barn väldigt mycket. Men ofta är folk rädda för att ta hjälp av socialen. Socialen hjälper ju till med sådana här saker som inte blir... Eh, vad ska man säga? De blir inte bokförda eller hur man ska beskriva det. Nej, men socialtjänsten är ju inte bara så här här får ni pengar till att köpa mat utan de, det finns ju stöd och rådgivning där också att få. Absolut och det är det jag tycker är så dumt att inte folk tar hjälp av de här stöden som finns. Mm. Till exempel föräldrar som bråkar om hur ska vi hantera situationen, ja men då kan man gå och diskutera det med en opartisk person på socialen. Och det är bra att du säger det här, Katarina, för jag tror att det finns jättemycket fördomar- Att man tänker att dit vill man ju inte gå- då blir man ju utpekad som en jättedålig förälder- och som ett sossfall, som man kan säga då. Ja, precis. Jag tror också det. Men jag har fått lära mig under tiden- att det är inte dåligt. Man ska kunna prata med socialen- att de tar inte era barn direkt- bara för att ni går och diskuterar med dem. Nej, det Utan får man de... ju inte göra heller. Nej, men de står, de finns där för att de vill hjälpa er- så det tror jag är många föräldrars fel att de inte tar hjälp av en opartisk. Uh, ja. Någon som de kan diskutera sitt problem med. Eh, tack för att du ringde. Bra åsikter. Ja bra. Har bra. Hej. Hej. Du lyssnar på Radio 1 med mig Cissi Valin. Vi är tillbaka efter jag är tillbaka och ni som ringer då såklart. Är ni som utgör programmet. Väldigt tacksam är jag över det. Efter nyheterna. Stanna kvar så fortsätter vi prata mobbning då. Radio 1. Sissi Wallin. Du lyssnar på Sissi Wallin. Vi går in i sista halvtimmen av fyra denna fredag hos mig. Och Vi pratar mobbning eh, efter... ja Det är ju alltid aktuellt, tyvärr ska jag säga. Men den här pappan i Dalarna... Jag ska prassla lite med pappret här. Eh, han läxade upp dotterns mobbare och dömdes... Eh, till samhällstjänst och 75 timmars samhällstjänst och 17 000 kronor i skadestånd. Är detta rätt tycker du? Är det en korrekt eller om du får bestämma tycker du att det här var bra att han blev dömd? Eh, vad är det helt i sin ordning? Vuxna människor ska inte skrämma upp barn och ska inte ta dem i armen eller liknande eller tycker du att det är fjantigt och fel till och med att den här domen faller med tanke på hur många barn som mobbas? sänder ut fel signaler. 0200 11 12 13 ringer du. Och Daniel Karlsson på Twitter skriver så här. Jag ställde frågan om skolvärldar hur vi ska bekämpa mobbning och sådär. Ehm, tror en jätteviktig del i kampen mot mobbning är att informera om, att det, informera om det oavbrutet. Verkligen, med stora bokstäver, få elever att förstå skadorna. Och det tror jag är väldigt bra föreläsare det finns en kille som heter Björn som åker runt. Jag minns inte vad han heter efternamn, Han kallar sig för mobbningsföreläsaren. Ni får kolla upp honom. Han har varit här för länge sedan och han åker runt och berättar om mobbning. Fler borde göra som honom. Vem där? Hallå, vem pratar jag med? Hej, du pratar med Åsa. Hej, Åsa. Ja. Vad tänker Åsa? Jo, jag tänker så här. Att jag läser på lärarutbildningen också just nu. Mm. Och jag blir nyexaminerad i till sommaren. Mm. Kul. Och jag, ja, det tycker jag också för ett spännande yrke. Och jag, samtidigt så, den här frågan ligger med ganska nära om hjärtat där, för att min dotter går idag i fyran. Mm. Men under hela hennes första år så blev hon också mobbad. I först, första år i, i grundskolan då? Alltså, på, ja, precis, ja, i första klass. ja, precis. Och jag tror att jag tror inte problemet ligger i att man ska flytta barn hit och dit. Jag tror att det är ett djupgående problem som man verkligen måste ta liksom tag i. Mm. Man måste prata, man måste ändra ett visst beteende. Mm. Och det går inte. Jag, alltså jag förstår verkligen att man går in och vill skrika, <laughs> vill skrika och höra rösten och skälla ut med barnen. Jag förstår verkligen det. För så kände jag också. Men det löser inga problem. Har du själv testat det här eller liksom gjort det? Nej, alltså jag gjorde inte det. Min, min man gjorde det. Han gick in och skrek på alla möjliga för att han blev så här. Men det... Då, då kommer fokus på fel saker. Eh, och det, det är en ilska som hon har som för förälder. Det, det måste man också liksom få, Man måste också få hantera det på något sätt. Mm. Man måste ta det på allvar också. Att man, att man... Det är jättelätt. Alltså som lärare kan jag också tycka att det är lätt att med andra barn är det mycket lättare att mm. vara pedagogiskt. Men sen när det kommer till sina egna barn, då blir man ju helt rabiat. Ja, precis. Jag kan tänka mig det. Och att man är... Det är lätt att sitta och vara så här rationell... Eh, men i det här fallet då, tycker du att man, skolan borde sätta mer mellan fingrarna kring pappans beteende eftersom de själva inte hade gjort någonting, uppenbarligen? Eller tillräckligt? Ja, ja det är lätt att sitta och säga om ett fall Så där. Man måste ju också tro på vad domstolen säger. Mm. Att det är inte rätt. Men jag tror inte på att man ska gå in och trycka till några barn, för det är också barn. Mm. och man måste ändra det är ett beteende man ska ändra och det kan man inte skrika bort på, på en kvart Nej. eller bort i nacken liksom, man måste verkligen diskutera och prata om liksom respekt hur ska vi vara mot varandra och som den andra läraren som rinner in här att man pratar med barnen liksom, hur ska man bete sig, vad är rätt och hur känner du och hur känner jag och, alltså det är mer där det handlar om mm. Det var en, en, kille, en lärare som skriver på Twitter här angående nätmobbning att många lärare känner sig väldigt eh, maktlösa inför det kan, behöver inte förekomma någon så säga eh, mobbning i skolan på plats men däremot så kan elever skicka sms till varandra och kan skicka på Facebook Twitter Instagram bloggar tycker du lärare borde ha bättre koll eller är det föräldrarnas arena har koll där jag tycker att jag tycker det, det är dubbelt det där. Utan att man måste ha något sorts samspel. Att det går inte att skjuta över problemet på den ena parten än den andra. Mm. Utan att jag, jag tycker liksom att vi alla, och det är min personliga åsikt, att jag tycker att vi alla har ett ansvar mm. över att fostra våra barn. Men när man har så, som lärare har man en roll. Men man har också en roll som, som förälder. Att hur vill jag att mina barn ska vara? Och vad är rätt? Och att vi ska vara snälla och respektera varandra. Mm. Respekt. Tack så jättemycket, Kajsa, för att du ringde. Ja, tack. bra, tack. Hej. Mm, många intressanta tankar idag. Vem pratar jag med nu? Hallå? Nu har jag mig själv, men inte någon annan. Vem har vi där? Nej, ingen uppenbarligen. Hallå där. Hallå. Tjena, vad heter du? Jag heter Micka. Jag tänkte ha det där med mobbing. Jag har varit mobbad och jag har mobbat också. Mm. Det är ganska intressant för att. Eh, oftast mobbar. Det finns ju flera anledningar till att man mobbar. Det är för att slippa bli mobbad själv. Mm. Men eh, jag kommer ihåg, det var ju väldigt länge sedan det här. Det är ju ett, ett sätt det är ju det här att man mobbar aldrig någon vars föräldrar var farlig. Det här är alltså jättelänge sedan jag gick i Men Man mobbade aldrig den, den killen eller tjejen då, som eh, man visste farsan var farlig. Han kommer med livremna, Så Det var, var livshållet. Så då gick man på någon annan istället. Okej, så, så man, nu, var det som, nu kanske man inte kommer med livrämmen längre, men, men hur gammal var du när du mobbade? Ja, kan det vara 14-15. Vad var det som fick dig att förstå att du gjorde fel då? Äh, Eller förstod du det? Ja, det kanske nej, du förstod först var, sen. Ja, det var 30 år senare. Oj då. Ja, typ. Men, ja. Men, jag kan ju säga så här också, att när man just tänker på mobbning, vilken, vilken klass gick de här killarna i som var hela mot de här tjejerna? Äh, det står inte här, men de gick i högstadiet. Ja, precis. Men vi säger att i 8-9, när man har gått i skolan och ser idag, om man tittar för 20-30 år sedan, det var inte samma elakheter alltså, som idag, 7-8-9. Ungarna är ju nästan vuxna. Mm. Och där Vissa har ju en gängmentalitet och elakheter som är nödvändigt. Och vissa av de, de här killarna kanske gick ihop, man vet ju inte. Nu ska vi sätta den här killen och plocka honom på lite pengar. Mm. Och sen anmälde de honom. De byggde upp tre vittnen mot den. Och så sitter han där med skäget i brädor. Jag tycker att eh, tyvärr är det alldeles för löst i skolan idag. Man har, jag har en hustru som hon är lärare idag. Hon säger att det finns inte så mycket man kan göra åt det. Man kan inte ens plocka bort de där jävla ungarna som är elaka. Men man kan ju säga till dem, man kan ju prata med dem. Det Hjälp, hjälper inte. Det gör inte det. Nej, upplever hon. Jag menar, det, det är ungefär som att säga att det är en tjuv som sitter i fängelse. Du ska inte hålla på att och slå. Ah, här. Och sparkar om du gör samma sak. det är alltså, Jag tror att i eh, vissa länder de har de här hårda straffen på ungarna. Då gör det inte ungarna Jag vet inte om hårda straff är det ju, tittar Här om dagen pratar vi om fängelser. och tittar på USA till exempel. Så är det ju fler som faller tillbaka i brottsligheten. Till exempel i Norge där de har mildare straff. Så att, ja, eller Sverige. Så att, ja, jag, jag vet inte det. om hårda straff är bra. Det handlar väl mycket om bra pedagogik och se alla barn och sådär. Tänker du inte det? Nej, jag absolut inte. När jag lockade ut för det här då hoppades jag varje dag på att någon skulle komma och slå i hällena som elak. Jag menar, man gör inte, man lyfter inte ens finger. Blir man mobbad i en skola, har man tur så blir man bortlockad själv och mobbarna är kvar. Mm. jag tycker att mobbas man och ställer till jävenskap. då ska man hålla sig undan från ja, vettiga människor som gör rätt för sig. Jag tycker mm. att man plockas se en särskola, det fanns en gång i tiden där satt man ungar och gjorde lite hyfs av dem eller obbsklass hette det också, ja. ja precis. men man håller de där elaka jävlarna bortifrån ungar som vill gå i skolan och sköta sig De mm. ska slippa vara rädda, varenda rast ja, intressant, jag håller inte mer om allt men intressanta tankar, tack för att du ringde Ja, tack. Har du bra, hej det ringer på, och jag svarar på, hallå vem hallå. där jag kan bara stänga av radio ja, det får du göra, det går bra Hej, Lars heter jag. jag Hej, eh, Och jag måste säga att jag ser, det, det största problemet man glömmer bort är ju att rektorerna har ett miljöansvaret, ett arbetsmiljöansvar. Mm. Och vi ser skillnaden. Jag har två döttrar som går i två olika skolor. Den ena börjar på en ny, en engelsk skola. Och mm. där man har en rektor som är ständigt närvarande. Hon går ut i korridorerna. Hon, efter en halvår kunde hon namna på samtliga elever. Mm. Hon pratar med dem. Hon är ute och går. Hon finns jämt där. Mm. Om man ser att det finns, om min dotter har jobbat med och så och hon säger det att det finns ingen mobbningar, för man vet att det är konsekvenser. Händer det någonting, så kallas man direktorn. Föräldrarna kallas in omedelbart, och alla får göra sin röst hörd. Det är jättebra. Med Medan min med andra dotter går rektorn aldrig är där. Nej, och det märks skillnad då, tänker du? Eller vet du? Det är otrolig skillnad, jag vet det. Det är skit och det fanns ju på andra skolan hela tiden. Varför tror du att den här rektorn inte är där, eller inte visar sig? Ja, jag vet inte. Men det finns ju inget engagemang. Den andra rektorn, hon har ett enormt, hon ser sin sina barn. Hon har ett enormt engagemang för dem. Och finns där, hon åker till och med på fritidsaktiviteter för dem. Mm. För det är konstigt att man kan bli rektor utan att tycks bry sig. För jag menar, då finns ja. det ju andra jobb man kan få om man vill ha ett bra jobb. Ja, ja, ja visst. Jag, jag förstår jag inte. Jag hela skolan och alla elever hoppar av. Han förstår fortfarande vad som händer. Men vad kan ni föräldrar göra tycker du? Kan ni, kan ni på något sätt klaga på rektorn eller ställa till med någonting det är, det är alltså, lagligt? Det har jag gett upp. Så det. funderar du på att flytta din, din, ditt barn? Ja, den andra har den andra, flyttat till hösten redan. Okej. Okay. Så, så, så, sen har vi en andra. Ja, men det är det jag menar att rektorerna måste insätta om att arbetsmiljöansvaret skulle. Skulle detta hända på en vanlig skola? Allt som händer för barnen. Ja men det skulle bli när du skulle bli avskedad som chef, chef och så vidare. Ja det var en arbetsplats menar du. Ja visst. Hade en kompis hans föräldrar, eller de hade barn som var jätteproblem. De gick helt enkelt inte räkna så att allt som hände våra barn, det kommer att hända dig nu. de blev ju galna så här, var inte göra. Nej men du tillåter till våra barn. Mm. Men det är ju hota, är det okej okay då? Ja, nej det är klart att det är inte är okej okay hota men vad skulle de göra när rätten bara var bort och sa när unga blir på ett på och så jag är lite på man resuts med. Ja, usch, fan, jag blir så ja. ja, jag förstår dig, men en, en sista fråga Lars, det här som hände den där pappan i Dalarna, tycker du, jag vet inte om du hörde om det. Jag har hört. Det är ja. klart att det är rätt att okej, men jag förstår honom, för jag och om det har håll på att göra själva en gång när jag sett problem. Man tappar konserten för vänskapsbandet det, det är att man har. Mm. Tack för att ingenting händer, då blir man förbannad. Man blir förbannad. Tack Lars för att du ringde. Tack. Har fint. Hej. Ja, det är ganska onisont här idag. Många föräldrar och även lärare ringer faktiskt. Och Jag tycker det är skönt att det finns nu kanske inte mobbare eller idioter som man kan kalla dem ringer in. Eller ibland ringer idioter, men det är ju sällan idioter förstår att de är idioter, det är väl ett problem. Eh, många är, är ense idag ska jag säga och ringer in och tycker att det är väl klart att man måste vara mer pedagogisk man kan inte flytta på de som blir mobbade. Väldigt många tycks ju tycka som jag samma sak. Ändå så är det så otroligt vanligt med mobbning i Sverige. Vi har ofantligt mycket anmälningar till barn- och elevombudet vi har eh, friends som jobbar på för högvarv det finns olika handlingsplaner som inte tycks följas och jag har sagt det förr, jag fick en del skit för. jag tänker säga det igen eh, vad spelar det för roll om det ligger ett, några dokument, några bibbor i en perm, i någon låda, i något lärarrum eller hos rektorn? om det inte efterlevs vad är en fin antimobbningsplan om den inte efterlevs, den är ingenting den är ett luftslott och man kanske ska skrota de här fina paragraferna och istället börja utbilda internt på skolor och personal Exa Ta in jag vet inte, externa konsulter om rektorn tycker att det är, det är svårt lägga pengar på det, där, folk som kan se barn och folk som kan se hur löser vi de här konflikterna jag kan känna att den svenska folksjukdomen som kallas för konflikträdsla är problemet Mångt och mycket. Vuxna människor vågar inte ens sätta ner foten inför barn och säga: Det här är inte okej okay, för man är rädd för att det ska bli jobbig stämning. Och det var som läraren Lisa sa som ringde, in, som jag tycker var en hjälte. Är en hjälte. Hon sa att. Ja, det kanske, jag är kanske jobbig, och, eller många lärare kanske så här som. Många lärare är rädda för att göra det värre. Men hon sa det blir ju bara värre om man inte gör någonting. Det tycker jag vi ska komma ihåg. Vi tar en paus och sen är vi tillbaka så kan du ringa sista kvarten och prata om det här med mobbning hos mig, Sissi, i Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Jag heter Sissi Valin och vi pratar om mobbning. Det är ett, tyvärr, ska jag säga, återigen ständigt aktuellt ämne. Och det ringer som 17. det har aldrig ringt så här mycket. Jo, du har det, men det var länge sedan, ska jag säga. Så det är kul att ni engagerar er. Vem pratar jag med? Hallå? Ja, hallå. Tja, Micke Hej Micke. Vad har du för tankar? Eh, nej, men jag tycker helt enkelt att rättssystemet gjorde faktiskt rätt i den här frågan- eh, med pappan som, jag nämnde inte det nu, men pappan som läxade upp sin dotters mördare eller på sätt och vis, mobbare. Exakt. Du, du tycker domen är rätt att han fick samhällstjänst och skadestånd för att han läxade upp dem och tog dem i örat? Liksom. Ja, för antingen hade det gått till på det sättet, eller om det hade varit min son eller dotter som han hade tagit stryptag på, eller var ja, varit fysiskt mot, då hade jag. Om inte rättssystemet hade gjort någonting, då hade jag tagit saker och ting i egna händer. Och då hade han hoppats på att han hade gått den, eh, ja, den rätta vägen först och främst innan han blev fysisk. Hur? Men den, rätta vägen, var, vad den rätta vägen, är att han ska ta ut sin aggression och ilska eh, på rätt människor. Eh, deras föräldrar, skolan eller ju Mm. han har ingen rätt att bli fysisk mot folk för att ja, helt enkelt mm. antingen, antingen, hade han, antingen går man den vägen för att om han är fysiskt mot min son eller dotter, men det som ska hindra mig i såna fall från att också vara fysiskt mot honom jag, jag förstår, jag tycker du har rätt i sak, men jag kan, jag kan ändå känna att jag förstår den här pappan, kan du också känna det? Nej, jag kan inte göra det tyvärr, för att jag kan, jag kan bara referera till mig själv, hade någon gjort så på mig, hade tagit, någon, någon tagit stryptag på min son eller dotter. Ja, tror jag inte han gjorde. Han tog tag om nacken liksom. Eller, men det är, ju det är fortfarande... Om han hade tagit tag i nacken eller dragit i håret. Eller avvarit. Mm. Eh, helt enkelt. Eh, satt dem i skräck på det sättet. Och Då mm. hade jag visat honom. Hur, hur, om han är man nog att göra så mot barn. Då skulle jag visa honom vad man nog är. Ja, jag förstår hur du tänker. Ja, intressant. Tack så jättemycket mycket för att du ringde. Ha bra. Hej. Hallå där. Hallå där. Nu hör jag mig själv bara. Vem är där? Ja, hallå. Hej San, vad heter du? Hej Sissi. Jag heter Sissi och jag är uppvuxen i Uddevalla, precis som dig. Är det sant? Ja. Gud vad läskigt. Ja, precis. Var lite, det var på 70-talet jag gick i skolan. Ja, du är ju äldre än mig. Ja, precis. Ja. ja. Är du lärare? Nej, det jag inte. Nej, jag tänkte bara om du... Jag hade en lärare som hette Sissi i men hon lät inte som dig, så det var inte du. Nej. Men vad, vad tänker du? Jag, jag tänker så här att jag tycker faktiskt att det är för jävligt att pappan ska betala böterna, För att eh, jag tycker att skolan ska göra det. Det är min personliga åsikt. För att, mm, varför då? För att skolan, de ska inte tycka, det ska inte vara så lätt att vara likgiltig. De har ju ett ansvar inför... Liksom elever som blir mobbade. De ska inte bara sticka huvudet i sanden och rassas om som att ingenting händer. Mm. Och eh, ja, man måste ta den som är mobbad på allvar. Och då, som sagt, som det var någon som tidigare så sa att man måste ta det på ett tidigt stadium. Då kan man ju samla ihop de som mobbar och är mobbade och prata igenom. Och om inte det hjälper så får man ju ta in lärarna i så fall. Mm. Tycker jag. Och, ja. Liksom, ja. Mycket som ringde nyss, han höll ju inte med han sa ju det att man får tänka sig in ja, i eh, vad hade hänt om det hade varit ditt eller mitt barn som hade ja. fått, eh, det här, fått ett hårt grepp om nacken eller blivit dragen i håret eller sådär man sätter skräck i barn, han tyckte det var fel sätt, kan, även om, jag håller, med dig, man, ja. jag håller med dig i sak, men jag kan ändå tycka att han gjorde fel liksom, rent. han borde ha gjort på ett annat sätt ja men det är klart att han gjorde fel men man, man, man förstår ju han också för man handlar inte så logiskt i de fallen Nej, det är hennes eget barn. För man har ju helt andra känslor än hennes eget barn. Mm. Så det, egentligen, det, som jag sa i början, det ju, finns ju inga vinnare i den här historien. Även pojkarna nej. som fick eller kommer få skadstånd. Det finns inga vinnare utan det är ju bara jättetragiskt. Jag hoppas ju att skolan förstår att det här är deras fel. Alla vuxna människor har ett eget ansvar men pappan hade ju aldrig gjort det här om skolan hade tagit sitt ansvar. Nej, precis. Och, jag menar mobbning är också en form av psykisk misshandel. Då mm. borde ju kanske mobbarna också straffas eller betala någon form av böter, tycker mm. man ju kanske i så fall men jag tycker först och främst att det ligger på skolans ansvar, det är likgiltigheten den är den värsta av allt mm. det, är, det är liksom där förutsätts liksom. Om, om, om det liksom, hade de inte varit likgiltiga då ska det inte heller behövas vakter på skolorna liksom jag tycker det är liksom helt onödigt att det ska finnas det nästan lite skrämmande, att det ska finnas vakter på en skola också, för det, det behövs mer kompetens hos, hos liksom, eh, vad ska man säga, skolans ledning från början. Och jag kommer ihåg, om vi ska prata Uddevalla så gick jag på ja. Söderskolan. Alla andra vet ingenting vad vi pratar om nu, men du okay. vet var den ligger. Ja, ja, den finns ja. inte, den har ner nu. Men mm. ja, jag gick där på 90, början av 90-talet när jag gick på lågstadiet. Den enda som, som såg, eller som ville liksom se att jag och några andra blev mobbade, det var mm. faktiskt vaktmästaren. Mm. Eh, okay. Och han ja. reagerade. Han var fantastisk nu tror Jag, jag tror han inte Ulf. Jag är inte säker. Jag tror det. Han var ute på rasterna och såklart och var, lekte med barnen så i, i mån om tid. Hoppade hopprep och pratade. Han var ju som kurator och lärare i ett. Mm. Han var, och det säger någonting. Om det är vaktmästaren, vaktis som vi sa, som är den som bryr sig mest, då är det någonting som är fel på rektorn. Ja, men det, det, det är lite skrämmande faktiskt för den enda som såg att jag var mobbad på skolan gick på Margit Gärdeskolan då. Mm. Och det var hon som städade i, i vet det, trappuppgångarna så hon såg att jag satt där själv ensam mm. och var ledsen. Och det var ju liksom, lärarna måste sätta men de brydde sig inte det är det jag menade att likgiltigheten kommer in. Och så kan man fråga sig var, var, om man nu väljer att bli lärare, det är ju en pissdålig lön ska vi säga, eller i alla fall ganska ah. dålig. Så man väljer ju inte för pengar, då måste det vara att man väljer för någon form av kall. Hur kan man då så katastrofalt misslyckas med att inte se mobbning. Jag, fast, som Lisa sa ju för sig som ringde in hon hade, var färdutbildad lärare. Tre och ett halvt år pluggade hon till lågstadie, eller om det var mellanstadielärare. Mm. De läste inte ett enda poäng. Konflikthantering, mobbning. Jag förstår att många lärare inte vet hur de ska göra. Mm, mm, kan du det, känna det, det, förståelse eller blir du mest förbannad? Om, man ja, det är kanske inte så lätt för lärarna heller, men jag tycker att ha, kompetens är alltid bra att ha, men det man måste vara lite medmänsklig också. Man måste ha lite jävlarna namn och våga säga till. Det får inte vara så jävla daltande hela tiden. Det är också, återigen, likgiltiga kommer in. De gör det som känns bäst för dem, som känns bekvämast. Mm. Men man måste tänka att Man påverkar små barn långsiktigt. Mm. Långsiktigt tänkande måste man göra. Inte bara tänka kortsiktigt. Nej. Det är inte straff är så bra heller, för det är bara kortsiktiga lösningar. Absolut Då måste man verkligen våga visa att man bryr sig Preventivt som du så fint heter ja. Tack snälla Sissi från Uddevalla ja. Har det ja. jättebra Okej, ja, okay, hey. hej Ja, nu är tiden i stort sett ute Ashberg är, eh, ska vi se nu, Han är så skön den här karen Han sitter alltid helt still på sin plats eh, Vet du vad, vi tar ett samtal i väntan på Ashberg då Hallå Vem har jag med mig Hej, Sissi. Det är supermamman. Hej, supermamman. Och nu har du så lite tid. Förlåt. Ja, men du får du få bara... säga en sak. Ja. Jag skulle bara berätta en historia från 70 mm. talet Ja det. Det var en flicka som gick i femman. Och hon fick stryk på skolgården. Flickans pappa, som var en stor och kraftig man, gick till rektorn och satte sig ner och frågade rektorn skulle det gå för sig och prata med klassen så att flickan inte skulle få stryk. Mm. Då svarade rektorn på 70-talsmaner nej, det går inte för sig för det är det naturliga urvalet. Med herregud. Ja, det är sant. Oj, oj, oj, Då visade sig att pappan då som var modern han mm. hade börjat jogga och i det här motionsspåret så sprang han alltid åt fel håll. Så han träffade alla som sprang från andra hållet. Ja, jag förstår. Och då kände han igen den här rektorn. Och jag gissar att rektorn kände igen pappan också. Mm. För då sa den här pappan, det naturliga urvalet. Ja, det kanske vi ska praktisera när vi träffas i skogen. Åh herregud. Just... Tack snälla för din Och berättelse. Jag vill att rektorn pratade med klassen dagen därpå. Mm, det är bra. Ja. Det var, ja, ja, man kan tycka vad man vill om historien, men det är en spännande historia. Tack ja. snälla Superman, ha det fint. Ja, tack! Hej! Jag önskar dig som lyssnar en fantastisk skön helg. Vi hörs igen på måndag klockan ett. Ha det bra till dess, kram på dig. Hej! 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio.